джунгли, скакълци и твърдоглави баби с доктор Антонио, Антония Хубанчева в Музейко. Днес от 19 часа може да станете участници в това уникално събитие на Рацио. Доктор Хубанчева ще ни разкаже за сетивния свят на животните, техните невероятни адаптации, но и ще ще сподели личната си борба с хронично заболяване и връщането към науката. Какво стои за тази идея и как се съчетава науката с една кауза? Това сега ще научим от Петко Желязов от Сдружение Рацио. Здравейте! Здравейте! Защо избрахте точно този формат? Лекция, научен разказ плюс лична история? Вижте ами, да това, първо е начина по който ние процедираме по принцип. Смятаме, че а, да се комбинира така научна информация с, а, а, с личната перспектива на учените с а, самите учени, които застават с лицето си и с личната си история, е може би най-ефективният начин да се говори а, за наука. И това е нещо, което ние правим всъщност от 12 години, а, така че в този смисъл, ние не правиме нещо неконвенционално или непознато за нас самите, но тук благотворителният елемент със сигурност е нещо, нещо ново за нас и за кауза и за човек, който със сигурност се си струва. Как избрахте Антония и темата за сензорния свят на животните? Антония всъщност е наша позната. Общността на учените и на младите учени в България особено не е особено голяма и ние са по дългогодишен опит комуникация на науката. Познаваме немалко от тях, а, а, Антония избрахме, защото е един прекрасен представител на това а, как изглеждат младите учени в България така, в един противовес или противопоставяне на а, така, общата представа, която обществото има към тях, нали, че това са хора с бели жилетки на средна възраст и така нататък. Не, всъщност голяма част от учените са, а, са млади, изключително вдъхновяващи, интересни, а, готини хора, а и нашата амбиция е да покажем именно тях. Антония е, така се каже, олицетворение на, на този образ. Докол... А, самата... Да, доколкото да, знам, тя е, е, е тя работила в редица международни институти, е, в, е, по целия свят, включително и разбира се, на територията на България, участвала е в експедиции от Африка до джунглите на Южна Америка. Точно така тя... Антония е един така, много успешен а, учен на международно ниво. А, работила и в института а, Макс Планк а, по биосетивност, а, както вие сама споменахте, в редица международни а, институции. Неми неща са публикувани в престижни издания и дори а, в документални поредици на медии като BBC се е говорило за нейните изследвания. А, така че една много обещаваща кариера а, има Антония. А, сега, за съжаление, знаете, че нашата кауза е свързана с това в момента да й помогнем на тази кариера да бъде рестартирана а, и това всъщност ще е идеята на това а, събитие. А, Антония, за съжаление, е от едно а, заболяване неврологично, а, което не е много познато. Често пъти бива и грешно диагностицирано. А, това е миалгиченен енцефомоли... Може би бе, така, чисто разговорно, нарича се хронична умора. А, това е едно състояние, което за, така, за доста дълго време поставя човек в невъзможност а, да работи с тежки грип... грипоподобни симптоми. А, и, а, Антония намира... След получаването на тази диагноза, и се налага да прекъсне своята, иначе многообещаваща кариера. А, и идеята на събитието тук е да й помогнем, както казах, тази кариера да бъде рестартирана, като й помогнем тя да, а, така да самофинансира а, едно пътуване до един международен конгрес по биоакустика, който ще се случи в, а, в Дания. Това е един от най-ефективните инструменти човек да се върне на международната научна сцена и ние сме решени да й помогнем в а, това някой усилие. Мисля, че това е много благородно а, дело, с което сте се захванали, защото наистина връщането на един човек на науката към науката след заболяване е сериозен, сериозен проблем индивидуален, но а, от връщането на нашите научни таланти към а, тяхната дейност пък а, може да спечели цялото ни общество. Какви са бъдещите каузи или формати, които Рацио планира? Предвиждате ли нещо подобно а, разбира се, вижте, в сърцевината на това, което ние правим винаги е било не само да а, говорим а, за науката и да представяме красивия свят, а, красивия свят който науката ни представя. А, фундаментално това, което се опитваме да, да правим е да показваме. А младите учени на България а, и да промотираме тяхната работа. А, нашата кауза в случая е да имаме едно информирано общество, което не е просто да разбира с какво се занимават учените, а и да разбере, че това е важно, както вие самата казахте, за цялото общество и за всички нас. Между, между джунглите, скакълците и твърдоглавите баби, а, кое ни идва в повече като, като общество, защото някои казва, о сега живота вече се превърна в джунгла, а, човек за човек е вълк, а, всичко зависи от това кой, кой е кой по големия хищник в тази джунгла. А, за скакълците не знам с какво да ги оприлича, но се заинтригувах от твърдоглавите баби. Да, баби, чичовци и всякакви други твърдоглави хора, има колкото искаме в нашето общество. Аз сметам, че този цинизъм и отдръпнатост и така вглабяване към самия себе си и към личните проблеми като, като, като ка цялостен проблем на нашето общество до немалка степен се дължи на факта, че сме изгубили способността си първо да виждаме общите неща между нас и живия свят, който ни заобикаля. И второ, наистина, да, първо да гледаме в, в перспектива, да виждаме красивото а, и някак си вярваме, че а, именно науката и разказа за науката и за природата е един от начините а, по който да, да, да припомним на хората а, какво а, означава да обитаваш този наш свят и защо той е красив. Това е една способност, която е присъща на децата. Тя им идва много от, от рано и за съжаление тя бива социализирана. Някак си да, да, да, да я забравяме. Опитваме се да върнем детското вдъхновение в, в хората и по този начин да борим всички а, така, негативни социални а, прояви и промени, които наблюдаваме в обществото си. Това е нашия малък принос към а, това да се опитаме да създадем едно а, малко по-сплутено гражданско общество. А, така, да. Със светлината на науката. Благодаря ви, Петко Желязов, mm -hmm. а, Сдружение Рацио, джунгли, скакълци и твърдоглави баби. Това е събитието, което очаква да бъде не само научно обогатяващо, но и дълбоко лично и вдъхновяващо. Днес вечерта от 19 часа в Музейко подкрепа за Антония и възможност да се потопите в едно различно научно пътешествие. Благодаря ви още веднъж.